ومقره القرآن مع محبه معنى سمح كوي حمدنا دي لله حمدنا يعني تعرفنا سفات دوله خاص دان لا بوره وصلنا الله حب. أو رجع به الله لا نبي فقفل تغمبر والمصطفى وطهر وركني محمد شنو محمد صلى الله عليه وسلم دی او عالی او پال دا او او صحابه دا او ومقری القران او صلیستر کو قران کریم بوکریات و په کودل قران کریم مکررې بلته کې قران ولې مع بلته پات ما محبي تر دم حفظت کوتي د چا نه دې قران د شوق سره محبت کوي دا محمدين حضرت بیان دی ابدال دی مدد رسول خدا کو قتل نہ واط کو نل ہے و علیہ و صحته اکر جو مقرئ دا سر جو فل حال متم امحتی ہے ما مجموعہ ماتوفاند نا مجرور جگہ تر مجرور متعلق رسول الله پر صلی سر او له متعلق اته جمله ته لیس هوا selection ابریه او مانن انشائیه محمد, محمد <laughs> دا محمد صلی الله علیه و دا با دود دیالنا د تی رببر او راغت میشید محمدنا ده مبالغی ده بارا حمده حمیدانه مبالغی ده بارا او بیانو وقفیتنا مقرشه ده اثنیتا اثنی مفوز دیگر ده محمد مانا ده محمد کده من کفرت خصوانه الحمیده ده چاعتی آغا خایستا خیوبا دهد اغا محمد وی لیکيږي هو يتذ العرش محمود وهذا محمد او ال ال علئ السنيكه الا ما قلت لارج دغره ولا ما ط با الله نبيه على ذلك کلتی اللہ افضل پیغمبر کی تونسی سطور پیدا کلی الہما اہلہو ان یسموہ بی نو اللہی ایلہامو کو زڑکی واجون دا اللہ افضل پیغمبر سپل اختلوانو تا که دغنم دورتکی خودیشی نویفا بابقل اسمو قل مسمع اسم دا مسمع تا را مطابق را لے اللہ قبط ہے کہ تمہا پیغمبر کے بدول کی فردی نہیں نکور والا تے فردی کے وامل کیلے پیدا جیسے سلم کی نہیں محمد صلی الله علیہ وسلم دعنوب و ارسا چاہی ہے ادی اختلاف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر وی دا را پويږي بازو وړاندې کويخه اپن مخلص او ورته یې دا په هغه دا پیغمبر په مراد ثاني ورته ځانونه دي والده کو یو فاصله او تا ورته ویاده د محمد بن کیهو تاسو په تمرین او په حکم په ختتنې دوه باندې لته څرخه او ته رجو ان یحمد بالسماء والارض کې دې شي با منور او په کوم کې دې تاریخونه خلګي الله تعالی ربک یو به نیک پالی دو جو ارتدا نمکیو او اللہ داغو اغا امید کورکو قد حقق اللہ رجاءہو بعض اللہ و ارتبوری خیو بعض الله و ارتدا او تول اقوالی ممکن دی الجواح و المضی بیا خبی که اختلاف ده چه ده پیغمبر نمخی ده چادانو بو محمد نا اللہ پیغمبر نمخی ده چادانو بو که نو بعضی غلماء اکرامل د نمخی ده چادانو نو او بعضی وی نو بازی خلقو ویو کوئی تینزتی اشیو دنیا کے تو کوئی ویو يا قام يقول يا باق جديكم سيرش اي وري دينو ج عربه ابو پیغمبر رو محمد صلى الله عليه وسلم مو يعرفا قديه نيت با نلومه قديه باذ الرسول النبي ليق بار تدي نكم كي هو محمد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم وآله یو خواہ متنبوی و آلی ہی او با آل با احل اونوی آل اونوی ذکا آل د عربی کی که دا پارا اتماع د اشترافت والا و خلق دا پارا او احل احل جی کم دے اغدا شرافت والا و بارا خواستنے دا تطویر دي څه شي اهلو قريه ابي ليكي فغلام خدا دنيشي ویل چې اهلو النبي عال كرافت وعلى د طاره استعمالي وقالنا قرآن کې الله د روضه په اړه کومه اله تر او مول درو ترې ہاں جاب باغینہ دادی سے شرافت کو یوں کرے تو اول کله ہادار ہے سکون ہوگا ہاں تو خبرمان کو نشو نہ لکھوئی نو جواب سے خپل قوم کې خو شرافت وکړه اجیردار اوور تشرافت کرن او خلقو من که بادشاہ دیو و جنح اللہ علی و بیا دا کلمہ دا آل ندر آل اگر بیا دیو کتابونو خبری دی شدہ پاسل کے سنو آل امام دیوویه العدل الافدد آل لدائه احل و اي اهلا و يجا الى الكتاب ان نبدا اولو ما الكتاب اولو بي كبير ان شاء الله تاسو کتابونه کې دیوونه د عالم مراد څوک دی ممكن و اي الله رحمتونو دې په عالم دې مراد دی وایي کنه کویږي کی څه کویږي ها علي کوي شيما ته وره یو قول دا دا الله د پیغمبر خپل خپلوان دا ته وی مراد دی خدا خپل د دې د کني شي د الله د پیغمبر پر خپلوان د مؤمنو لهکان الیه ال قرابته او صلی یصلی المصلی علی طریقه ابي لهدی ال نبیه باه ملت آل دا پیغمبر کا چر تقبل پر وانجل جوابا بل آدم سے فرکتی او کاتر ہو دا قول حینه دیم قول دا دینا دی جنہور قول دی چه مومنان دا بنو حاشمو دا عبد المطلب دا تشید دا آل آل النتیور دا ممجدی مولا قولم دینا درعیم امام نوحی پسر و مسلم کے غور اگرد سے آل ما مراد تشیدی تابیدار سید تشیدی آل النبی از باع امیلتی تابیدار دنوگیت پا آلو کراسی تابیداری رکولا این زمانے تابیدار ممداللہ دا پیغمبر پا آل کراسی تو خبرمانے پور سئی کنا خجی و جواهب المضیعوالویت آلو فصحب کی انفددهو قدوح من وجهه وصحبه کی داسواب پتحی سرم بایده کتری سرم وصحبه وصحبه امان تی دوینا قدره ورکریتی داد اسم جمد صاحب داد لکر رکبن تی اسم جمد داد او امام اخفتت دوي كنح زباب طنيس غوره دامت اذا جمن صاحب تا اذن جمن يعني على دل. دل صاحب تاني جمع يراديتها سيئة لغاته قد جمع الصاحب اهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة وفضو الجياه والافرادي او الافرادي اضحاب كان الصحافة بفضح الصادي خجلات نظر لقير عند اهدي ذا المن كان مفترا في الاصل محمد وقاله اذكر دې دې کې کټول د آل نو مراد طالبار چې د الله پیغمبر مناوضحو دې چې بورعه ته ورته د خاص بشفاعات وي دې څنګه ويږي عام صداي څه دي چې ته نو دې ته کې د متنی پرمو الله دې ذکر کړی وي ويجيزيكي تقدير داتني شو صحبه غير الآل آل يقوال عطمانا ويجيزيكي بو اجنال الله ده پغبرت صحابه جمت شئيد تريد اللعروليكي اغا صحابه اكرام شو غير ده آل نذي لكاك الصحابه دم عالوكا نغت پغبر اهن؟ اه. بل صلوان ويجيزيكي اتف تهجدكاتب قويت اخاذ هذا مغايرت تهي ويجي خبره دوی دی کې ټول ضرورت نشته مولا القاید دی وای سلام وای بچې څه بچې دې دې جزريته دا هم ګټوي کنه هغه وی صحابه چاته ولکه چې نوادر تمخ کوي حد الصحابي من به الى قر رسول ولو بلا رواات انهو تو صحادو هغه چاته ولکه چې پیغمبر سره ملاقات شي داوه صحبت ورته نشي شوی ناس ته دغه مسجد او بیا یې ارتز چې نه ده او په دې ایمان د دنیا نه علاوہ <اللاما> اب ابو خانی رحم الله امام مالک رحم الله او کومورتب شکومن کی اگر کدی اسلام راو صحابیت ته خطا ته خبر مارکو شیخنا یا المنح الفکریہ ذکر کرے و ایجاد متنف سر اجمع کر آل او صحابہ دوળે را جمع کر دې کی ده حقیقی ته اہل سنت والجماعت تا او با دیکی رد تپا شیگان و خوارجو شیگان آل مانی و صحابان مانی ہاں؟ مانسان پاکا تینزبو تی نوڑکری تینزبو تینزبو قطان پاک تینو تون او رو گردی دنی العیاض و بللہی صحابان مانی شیگان امام ابن جذریت او شیگان و ریرتو خلافو نزوی و آلی و صحبی ف صحابو دولو بانداللہ تر اپنا نزول رحمتون ہے ابعدهم الله <سؤال> عن مرتبه المحبه ولا غيرهم ولا شيء جانب الله ده محبت ده مرتبه نور الملكي ده فنجت لریتی و بوقر القران فقاریو ده مقری فقره بکی او بوخودن کی کتاب و معلمین د قرانه کریم والین ایک دلتکی المنح الفکری والوی والمراد بمقر بمقر القران متعلم القران ومعلمه وای صارت مرکز فکر اور سے بلال کا دفتر فضل ہے طالب بکر مراد سے طالبان دی چتو قرت سبق کی ادوالت مراد, مراد دی او دینه دا ټول څه شامل دي قران د پیغمبرم غولو صحابو هم غولو دا ایتابه دارم خیری تر کوي دا وګوره ټول په کې شامل شوه ويګي کنه پويګي معمحبه څررد محبت د اول کو دښانا دا محببه الا عليم سني والا وي محب سرد محببت كون کو كو اول هو دا خبر دکې دا محببه سرد محببت كون کی کی زمیت چا ترجه یا ذبیر راجه دا قران سره محبت نوونکی د دې یا مع محببی سره د محبت کون کې د یا محببی سره محبت کون کې د دې پیغمبر نا ریسو ته اول دې سره محبت توونکی د دې قاری قاری سره تضمینه ساتي اول ترد محبتتون جو ده قرآن نا شو قرآن در زفنی نزاتی اللاماء والله علی القارث بوئی پار منحر فکریا کی بوئی کا عمل بھی کئی اکا نکر وچه محبتت ده قرآن در اشتغل امدوانا الجواشر و المزیو والا و لولا شخص نگب تیزم وعلا مقرئ القرآن العامل دهی من التابعی وغیره امام جا بجوئی ماناہو القار اول عاملو بھیلی ایو اولا لگا کنا نا کرے نیمی راغلی او پکری لکسکے پکی بھوگا براغلو بھیلی اللہ خوصہ اللہ خوصہ اللہ خوصہ اونکی ذریع قاریم او بیا ما ہوئی انا حرس اندریہو علاقہ خواب راکھنے کہ برس کا عاملیہ سلسپ کوئی او تاتو ویتاویلی ها لیم نحن ذکریوه او شده ایغمبرتا را جیده؟ نو لکا ایجواهر مجیوه لیم ترخیده وی وو هوا بی غایت من البعث نا ایجرا لی خبره دوی بعید خبره ایغمبرتا خبر را جیده عجید ما محبه سراده محبت کونکی نذی قرآننا یا ذی خارنا نذی قرآننا او ګوره محبت کای قارئ تراو د قران ترا الله علی صلی الله علیه و الره خانقته ذکر کړي ما محبه قارئ ان او لم یک ک قارئ دی او ک قارئ خود قاریاں او د قران کرے دی نه دا ها وإذا قضى حديث كراضي المرء مع من احبى نړې بداغ چا سره یې چې چا سره یې ننزا قاري چرې ننزا او حديث زانتر ذلانو کرادي او سره و صفوسه کنه الله دې غبرنه مبارک فقال ما عادتلا د دې برس تهیاره کرے فقال الله ورسوله فقال انت مع من احببت وشې وک هغه برې کړي کنه مینا چې کاري نه ورول نه کوه او بډی نه نور تر او دې موږ د دې ټولې کیسې اشاره څه ده اغا روات موثنه په بازار ته ده المنه دګريته وی اغدو آلمان یا او متعلمان یا خالد او مستمعن یاور تغوکیدا او محبن يا جرمین او ولا تکون القانص و تحلی تینزم مکیگا کتینزم شکرنو غرق باشی مخبر بانے ہوشی